Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna žena. Keďže nemohla mať žiadnych detí, tak aspoň z času na čas pána Boha prosila, aby jej dieťatko požehnal. Ach, keby mi pán Boh chcel požehnať aspoň jedno dieťatko. Aspoň také malé, ako tu na tento hrášok. Ej, veru, by sa hneď môjmu srdcu uľavilo. Hm, taký život... Môj starý chodí do poľa orať a ja mu varím jesť. ústavične <laughs> z kuchyne do kuchyne behám. Ech, Bože môj, keby mu tak mal kto jedenia na pole zaniesť. Ja mu zanesiem, mamo. Čo to bolo? Ktože si, kdeže si? A čo, ma nevidíte? Pozerám, pozerám, no nevidím nič. Tu som, zapecol. A, hop, a teraz na stole. A ozaj, Veci ty taký malý ako hráštek, očká sa ti v Likocu. Ja som to, váš Janko, váš synáček. Pán Boh ma vyslyšal. Tak ty si môj spravodlivý sináček, malý ako hráštek. Janko, hráško. No, mamu, a teraz mi dajte skoro jesť, potom zanesiem jesť otcovi. Šťastná mať mu doniesla plnú misu halušiek a on neodyšiel od nej, až kým nebolo vidieť dna. Potom mu matka pekne nachrbát do plachtičky uviazala misu halušiek pre otca, vidličku a lyžicu pod pazuchu strčila. Hrniec z polievkov vzal do ruky a išiel do pola otca hľadať. Hm? Ale ako sa ja teraz cez túto veľkú vodu dostanem na druhý breh? Už to mám. Sadnem do lyžičky, mh, tak ako do člna. A vidličkou sa budem mh, ako veslom odrážať. A tak sa Janko Hraško šťastlivo preplavil na druhý breh. Len tu zrazu bác. Spadol do hráce. Hrniec mu vypadol a on sa začal v poliu to. Se a nech sa neutopím. A, a, a, tak. A, a, počkám, kým polievka otečie. A, a, ale ako sa ja potom z rádze von dostanem? Už to mám. Postavím si most. Z halušiek. A tak sa Janko vyslobodil z rádze. Halušky pozbieral a šiel ďalej, až kým neuvidel svojho otca. Nie, nie, Nesiem vám jesť! A čo je to za krik? Vidím misu, ale nevidím veru nikoho, kto by ju niesol. Niaňko! A si? Čože si? Ej, nuž či ma nevidíte? Ja som to váš synček, váš Janíček! Ah, ale, veď ja som doma žiadneho syna nenechal. ...priniesol. Aha. Veru, naozaj? Svinček môj, jediný premilený. No poď sem, podnech ťa vyboskávam. A, a, a, a, a ty si mi žiadnej polievky nepriniesol? A veru nie, ňaňko, a to pretože... Prišiel Pez a materi rozbil hrniec. No už vám poslal aj bahalušky. No dobre, dobre. No tak, tak daj sem tie halušky. Si na čierniček. No ale... No čože by to pod mi, chlapci... Čože sú to za halušky, ha? a? a tu veromak zamali. Preto sú také. A to nie sú také. Pozri. Aha, piesok. Piesok a zem. Piesok a zem na haluškách. A ty si ma Ale ja? Ty... Aj, ojke, tu Janko. Máš, aj, tu tu, máš, tu máš, Janko dlho nečakal. Pobral nohy na plecia a utekal pred bytkou, ako mu len síly stačili. Keď otec videl, že Hraško sa pobral k volom a tam vliezol volovi do ucha a kričal, hej sa, hej sa, najprv sa zlostil, že mu volí splaší, ale potom si ho obľúbil, že mu voli dobre poháňa. V tom išiel okolo jeden pán. Dobrý deň, sedliak. Ktože to tu tak kričí na vaše voli? Hejsa! Môj nový pohonič, môj synček jediný. Hluchý, veru, nie som hlas, počujem. Ale že by som bol oslepol? Veď ja tu žiadneho pohoniča nevidím. Pozrite sa lepšie. Tam, v uchu môjho vola. No, už vidíte? Hej sa! Hej sa! Oozaj, malý chlapec. To som teda ešte v živote nevidel. Môj syn? Janko Hraško? Á, to by bola niečo pre moju ženu. A veď som jej aj slúbil, keď som odchádzal, že jej donesiem čosi, čo ešte nikdy nemala. A teraz... bude mať. Hej, sedliak! A za koľko ho predáš? Hej, veru, Janko Hraško nie je na predaj. Ale veď sa dá, ako dohodneme. Za žiadne poklady ho nedám. Veď je to... Darboží a celé moje potešenie v starobe. Však Janko! Janko, len má predaj. Vedia mu, ujdem. Sto dukátov. Platí? No dobre, platí. Tu máte Janka. A tu tvoje dukáty, sedliak. Hi-ya! <laughs> hi, -ya, hi, -ya, hi -ya. Pán strčil Hraška do škatule s dukátmi a cválal na koni domov. Janko si ale vytial nožík, urobil na naškatulý dierku a dukátiky sa pekne po jednom sypali na cestu. Aspoň mohol Hraško podľa rozsýpaných dukátov domov trafiť a ešte ich stihol aj všetky pozbierať. Mamka! Niaňko! Už som doma! Janko, môj milený, Prečo si sa nám vrátil? Aký som šťastný, že si už doma. A či som ti, ňaňko, dobre nepovedal, aby si ma predal. No, teraz máš i peniaze, i synačka doma. Řaňko, no. málo, no. no, ja, ja, ja, ja, ja. Razvarila matka halúšky. Raško sa k nej prikmotril a halušky jednu za druhou z hrnca vyberal. Otvorte! Na z nášho pána i hneď otvorte! Mamka, to sú vojaci od pána, ktorému som utiekol. Isto si pre mňa idú. Rýchlo sa skrý, sem pod pokrievku. No tak, bude to! Už idem. Jevora je taký malý ako hrášok. Ako hrášok? Pozri do skrine. Máš ho? Nikde nič. No, no tak poďme. Janko, už sú preč vylez. Uú, to sme mali, ale šťastie, čo? Ešte, že si taký malý ako hrášok zelený. Pozrite, mamko, cez oblok. Čože je? ňaňo sa vracia z Čo sa to tu deje, videl som vojakov z nášho domu vychádzať, páne Bože. Všetko tu hore nohami poprevracali. Ak starí moj, to našeho Janka hľadali a zobrať so sebou chceli. Čože? No a práve preto, rodičia moji, myslím, že už máte dosť z čoho žiť. Už nepotrebujete mojej pomoci, ja už nemám viacej u vás čo robiť. Tu by mi veru pokoja nedali. A práve preto idem do sveta svoje šťastie hľadať. Janko môj, synáčik môj jediný. Zdraví sa tu majte, s Bohom! A tak Hraško šiel vodne v noci, kam ho oči viedli. Aj bol už hladný a smedný a rozmýšľal, kam len pôjde. Napadlo mu, že pôjde po zboji. Ale kam, to sám nevedel. A ako, keď nemal ani toho najmenšieho kíjačka? Brrr. A sme došli. Pozri tu kopu skál na ceste. Ej, hey, to nie je kopa. Ale celá hora No mne sa teda nazad nechce. To nám ešte chýbalo. Do čerta aj s takou robotou! No a ty sa ešte smej! Ale to ja nie! Hej, furmani! Pozri, aký škriatok sa nám tu bude posmievať! Ideš hladky a si prišiel! Klápi! Furmani! A čo mi dáte, keď vám tu kopu skal z cesty preč odnesiem? <laughs> aj, nožaletý! Bý ste ešte je aj drzí, chlapčiš kozak. No, no, no, no, no, no, no. Ak mi dáte z toho železa, čo veziete toľko, koľko si na pleci unesiem, ja vám veru celú tú kapustu, preč odváľam. Ale veď, ale dva od zeme vidno. <laughs> Čer nikdy nespí, sľubné mu to. Hádam už len na čo urobí, keď toľko sľubuje. Uh, no, no, dobre. Sľubujeme, čo si žiadaš. Hraško zašiel zahoru skál, oprel sa o ňu plecom a odrazu skaly na všetky strany prevalil. Fúrmani iba oči vytreštili a hneď dostali strach o svoje železo. No, dobre, chlape, No, čo budeš? Uh, to, no, čo budeš piť? Nič. Dajte mi moje železo! Čo mali robiť? Iba sa poškriabali za ušami a Hraško si pekne z vozov všetko železo vzal a hvízdajúc sa pobral preč. Akúž sa odkiaľ si prísiela? Jo, všetko železo nás pripravil! Odkúne za kísi? Nehraško si šil svojou cestou. Keď sa zastavil, shodil železo na zem a tá sa tak zapriesla, že obloky na Kováčovom dome sa dílne porozbíjali. Nahnevaný Kováč vyšiel z domu a spustil kryt na tovarišov. Ej, vysťu chlapci! Čo to robíte? Dobrý deň, Kováč. Nekryči na svojich tovarišov! To ja som narobil ten buchot so železom. Čo som si doniesol do roboty? Do pekla! Cigánska žaba! Čože by si ty mohol toľko železa unier? Veď, veď ty sa ani na človeka neponášaš. No tak sa dobre pozri, ako si to všetko železo tuná na prsteľavej ruky vyzvrtám. A ty mi chceš povedať, že sa ani na človeka neponášam! Odpušť, chlapče, ja som to tak nemyslel. Dobre, je ti odpustené, ale za to mi dáš z tohoto železa ukovať kiak. Rozumel si? Áno, áno rozumel. Pravdaže rozumel. Továriši moji, do roboty! 4,20 dní minulo a 4,20 tovarišov ukuvalo Kiak, čo vážil 999 centov. Janko zaplatil za robotu a šiel dlho horami po skalách až si všetky krpčeky zodral. Tu odrazu vidí veľký oheň. Okolo ohňa sedili zbojníci, jedli a pili. Ale hraško každému, čo si pohár k ústam priložil, vyrazil mu ho šiškou rovno spred nosa. No! Toto tu pletky vystrája. Au, au, au, na jaký zloduch tu po mne šišky háde. Aj po mne háde, ale nikoho nevidím. Ale viete vy čo? Chlapci, ja som ten zlý, ktorého hľadáte. A, a ktože si ty? Čože si ty? Zbojník, tak ako vy. Že vraj zbojník jako A nevidno ho poriadne od <rý> <slíž> A Čo tento kijak? Ten vidíte? <rý> Oho, oho, oh, oh, oh, oh, vidíme. Vidíme, ho no už pekne polož. E, chlapi, chlapi, tu nejde o žart. Mali by sme ho medzi seba prijať. Posad sa k nám, chlapče. E... No, ale ten kiačisko radšej na zemi nechaj. No, Vy bysťu svete! Veďže ma už ponúknite z toho mesa, keď ste ma medzi seba prijali. Nože, ved si odreš. No áno, tu ti nik nebude. A akože ťa volajú? Janko, Janko Hraško. A, počuj, Hraško. Ak chceš, aby sme ťa naozaj medzi seba vzali, musíš majstrovský kus vykonať. Vieš ty čo? V Trhanovej má jeden gazda, pekné štyri voly. Prived ich sem a vezmeme ťa medzi seba. Hej, dajte vy mne pokoj! Ja nie som zlodej, ale pokiaľ môj kiak žije, žijem i ja. A pokiaľ ja sám žijem, nemám sa čoho obávať. Mm. Ej, smejete sa? Veď počkajte, príde na psa ráz. Janko sa pobral domov, ale mamku a otca už nezastíhol medzi živými. Dal im pekný pohreb vystrujiť, ako sa na dobrého synka patrí. Dlho sa potom smutný túlal veľkými horami, ale nestretol ani vtáčka, ani letáčka. V noci musel na stromoch spávať, aby ho zvierata nepojívali. Raz večer sedel na strome, uvidel svetlo a tam jedenáct zbojníkov. Janko sa k nim pomaly priplichtil a zvolal. Pán Boh, daj šťastia. Pán Boh, daj aj tebe, Janko Hraško. Čo tu sedíte všetci takí zadumaní? Zadumaní? aj máme prečo. Uh. Máme si spomedzi seba zvoliť kapitána. A nevieme sa dohodnúť, ako... Tak, tak. Čo sa máte toľko dohadovať? Nech každý svoj kíjak dohora vyhodí a komu najneskôršie dolu spadne, ten bude kapitánom. To je múdra rada. Dobrý nápad. No, no tak poďme. Ja budem házať prvý. Mm. No, poriadne ho rozkrúť. Všetci zbojníci vyhadzovali svoje kíjaky. Nakoniec Raško zakrútil párkrát okolo hlavy svojim veľkým budzogáňom a vyhodil ho vysoko, vysoko. Zbojníci čakali, kedy spadne na zem, ale dočkať sa nemohli. Jankov kiak spadol dolu až na druhý deň na poludnie. A tak sa Janko Hraško stal vyvoleným zbojníckým kapitánom. Sláva! Sláva! Zbojníckemi kapitánovi! Teraz, Janko Hraško, sa už konečne môžeme vydať na zboj. Už sme tak dávno nič neukradli. No. Zbojníci, ja už viem, kde by sme si naše vrecia napchali zlatom pokladmi. Počkej, ty, ký ty Áno, no, no, no. kráľovský palác. Tak, tak. Ale, ale čo s tým kohutom na kráľovskej veži urobíme? Aj, aj, aj, aj. to kohutisko nepodarené, keď zacíti na okolí zlodeja. Spustí taký krik, že hneď nás pochytajú, Veru skoro ako minule. No, no. Len, len že sme ušli kráľovským no, vojakom. No, no, no. A ja som chlapi počul, že kráľ prislúbil svoju dceru tomu, kto by tých zbojníkov do jedného pobil? No, to sa veru nikomu nepodarí. A to sa veru tá kráľovská dcera do smrti nevydá. Zbojnícky kapitán Janko Hraško, ideme. Poďme. Zbojníci poprosili Janka, aby šiel napred a ta na kráľovskej beží pobil. Keď sa tak stalo, došli až do komory na zámku. Hraško sa prestrčil dnu kľúčovou dierkou, otvoril okno, že vpustí dnu ostatných zbojníkov, ale tých, ako po jednom oknom liezli, Janko do jedného svojim kiakom pobil. Potom si vzal svoju kapsičku a pošiel preč. Ráno prišiel do komory kráľov kuchár. Čože sa to tu v noci porobilo? Veď to tu ležia pobytí zbojníci. A koľko ich je? Konečne tých roduchov, kto si skantril? Náš krát už bude mať konečne pokoj. A ja budem mať... Kuchár, pred predo mňa a povedz, čo sa to vlastne stalo. Kráľ môj, ja som tých zloduchov zlodejských v noci do jedného skántriu. To je radosť. Céra moja, kde si? Poď rýchlo sem. Čo sa deje, oticko? Predstav si, Konečne budeme mať pokoj od zlých zbojníkov a nemusíme žiť v strachu, že by nám niekto siahol na naše zlato a poklady. Otecko, som šťastná. A budeš ešte viac. Ja teraz musím svoj slub splniť. Tu pred tebou, céra moja, stojí tvoj nastávajúci. Kuchár! Áno, kuchár, ktorý ukázal svoju odvahu a silu a všetkých zbojníkov skántril. Trubači, dajte na slávu trúbiť! Sluhovia, chystajte svadbu! Už mali ísť všetci na sobáš, keď sa tu zrazu pred všetkými zjavil Janko Hraško. Že, vy si myslíte, že tento kuchár, chuma jeden, by dokázal všetkých zbojníkov pobiť? Áno, tento statočný človek to dokázal. Všetci na vlastné oči sme videli jedenáct zbojníkov v komore načisto pobitých. Stráže, Odveďte toho krpca kriklúnskeho. Počkať, počkať, milý král. A dobre ste sa pozreli, čo majú v ústach pobití zbojníci? Čo majú v ústach? No, to je vlastne pravda, každému v ústach čo si chýbalo. No vidíte, najjasnejší kráľ. Ústa bez jazyka byť nemôžu. Spýtajte sa vy tu na vašeho mladého zaďka, kam schoval s bojníkom jazyky. No ja, milý kráľ, tie jazyky... Pozrite sa dobre, tu sú, v mojej kapsičke. Ooooo. Oh. Oh. Céra moja, omdleľa, sluha rýchlo studenú vodu. A na teba, kuchárisko, klamárisko. Stráže, vyžente ho von! A viac sa mi na oči neukazuj! Znutíte sa, nejasnejší krám! Von! Uh, uh, čo je to? Čo je to za krik? Nič, cérenka moja, už je dobré. Klamára, kuchára som potrestal. A teraz... Musím odmeniť nášho skutočného záchrancu. Ako ťa vlastne volajú? Janko Hraško. Milá dcera, vyhlasuje Janka Hraška za tvojho muža. Ale otecko, to si mám vziať muža, ktorého ani od nie je vidno. Dal som sľub, slúb, a sluby sa plnia, dcera moja. A tak Janka s princeznou zosobášili. Posobáš Janko premýšľal o svojich hriechoch a dal sa kniazovi vyspovedať. A keď kniaz mu dal rozhrešenie a povedal to svoje amen, tu zrazu čosi prasklo, a to bola Jankova koža, ktorou bol stiahnutý. Domov sa vrátil šuhaj, pekný, utešený ako rúža a vysoký ako jedla. Princezna od radosti div z kože a tak si spolu šťastne žili, dlho, dlho. Hádam až do týchto čias žijú, ak nebo.